Особливо тепер, після доносу на нас Марка. Отже, треба попередити таку можливість. Треба паралізувати можливе нещастя для всіх нас. Треба, голубець, завтра жити до Білугіна і робити ту заяву, що я тобі сказав. Нічого не зробиш, нічого не зробиш, рятуємося. Євген сидів непорушно, дивлячись собі на руки. Степан терпляче ждав, і, курячи, тепер пускав дим у бік от брата. Нарешті отець Євген підняв голову і глухо сказав, «Я подумаю, думати немає чого, брате. Над нами занесена меча, кожна хвилина дорога. У всіх нас є діти, онуки, ми несемо відповідальність за них». Твоя заява поможе нам триматись, поки я не зроблю з свого боку чогось, що поможе нам отсунути того меча від себе. Я для цього їду у велику подорож. Мені теж нелегко. Я їду на великий риск. Треба, треба тобі зважитись на цей крок. А коли ти будеш робити цю заяву Білугіну, не забудь сказати, що ми всі, брати, згодились на тому щоб ти запропонував владі таку свою послугу. Це посилить дію твоєї заяви». Отець Євген ще якийсь час посидів непорушно, потім трудно, як важко хворий, підвівся і, стоячи, ледве чутно сказав «Добре, я завтра піду». «Спасибі, брат, йди». Євген, так само трудно ступаючи, помало вийшов з кабінету, забувши попрощатись. А в другій кімнаті в їдальні так само тяглася дія інерції засідання. Там, стоячи одне проти одного, мати і син теж дивились на навислий меч тривожними напруженими очима і гарячими придушеними голосами сперечались. «З якої речі?» – шипів у саме лице матері Леонід. «Чим ми винні, що 15 років тому ваш паршивий брат і діот проклятий робив якесь злочинство? Причому тут я, моя жінка, мої діти? Потроїти, показати, чим я можу потроїти? Написати не один, а три романи? Що показати? Що мої діти ніякого злочинства не робили і не мають за що їх карати?» Як же я можу це показати? Ну, як, як? Не кричи. Нас можуть почути. Леонід глянув на двері і притишив голос. Чому батько нічого не робить, щоб захистити нас? Як він може тепер їхати в якесь там фінансове відрядження? Він член Верховної Ради. Він друг дев'ятого. Він може до самого Сталіна. Тише говорить. батько робить усе, що може, але й нам треба робити. Та що ж, що я можу робити? Чим я можу довести, що ні я, ні моя родина, нічим не винні перед Сталіним і владою? Чим? Я не бачу, я не бачу ніяких засобів, жодних. І Леонід швидко заходив цибатими ногами від дверей до вікна і назад. А мати стояла непорушно. Очі її тривожно, невидючо ходили з одного боку у другий. Нарешті Леонід зупинився біля матері і знову зашипів їй у лице. «Тепер я розумію, чого Кривцов сьогодні так чудно повівся зі мною». «Який Кривцов?» «Ну, ти наш парторг». «Ну, той, що я тобі казав, який може помогти мені одержати премію за роман». «Ага». Так, так, що він? Ну, він сьогодні не помітив мене. Пройшов повз мене і удав, що страшно уважно розмовляє з якимсь типом. Це значить, що йому вже щось відомо про нашу історію. Уже, може, має якийсь наказ щодо мене. Може, щоб усунути мене, арештувати, ліквідувати. Ну, ну. Злякано зашепотіла Катерина Семенівна і ухопила його за руку. «Не кажи таких страшних слів, не кажи!»